Hát úgy ültünk a szűk büfében, mint akit fejbe kúlintottak. De még hogy éles bevetésre indulunk, ért felső helyett. Vajon megérjük-e az estét? Ugyan ki gondol most a spenótos buktára? Na hát a dagi. Tegnap kellett volna csinálni penótos buktát, mondta keserűen. A most akkor zabálhatnánk, ki tudja, hogy… – Na, mondta hóhír. – Ne, huhagj! – Nem fogsz te még velünk együtt spenótos buktát zabálni. De előbb, essünk túl a mai feladatunkon. Nézzük csak, mit kellene tennünk. – Ez nem volt rossz hozzászólás. – Mondta is Miskei, illetve Sakál. – Ez a lényeg. Akcióprogram. – Na, ezen gondolkozzunk. Még mindig van másfél percünk. – Ki adta ezt a szűkre szabott határidőt? – kérdezte Kobra. – Ez a nevetséges kérdés. Órák, óta próbált bennünket megkapni a központ. Azután a mikrosztérium, a minisztérium… A végül a makrosztérium, sőt a maxisztérium is. A maga a maxiszter küldött tizenhárom távbondatot. De egyébként ők indították be a printerünket, ha csak ők tudják az antikódot. De a többi az audió szalagon A tartalmokat gondolom el tudjátok képzelni nem minden nap van Magyarországon ilyen terortámadás, amelynek nemzetközi áldozatai is vannak, pláne egy nagykövet, pláne a brit nagykövet, a komplett vallon küldöttségről már nem is beszélve. Na de ne húzzuk az időt, még harminc másodpercünk van az akciót kidolgozására. Hol van ez ti? kérdezte Kobra. Hát akkor gyorsan beszéljük meg az akcióprogramot. Na, bár nincs erre idő, induljunk. Ót közben beszéljük meg a részleteket mikrohullában. A jó, én meg sütök egy kis szalonnát vésslivel, úgy sem lesz ebédelni. Mondta Dagi, aki a mikrohullám és mikrohullám között nem sok különbséget lát. Sőt, egyáltalán nem lát. Szerinte a herc a szalámi legkisebb egysége. nem, mindegy. Induljunk, mondta Sakál sápattan ünnepélyesen. Fiúk, kobra, ez az első éles bevetésünk. Erre koncentráljatok. Az állam én vagyok, jegyezte meg Bivaj. Ez hogy jutott az eszedbe? Kérdezte hobra gúnyosan. Egyszerű, mondta Bivaj. Ha beverik az állam, én ájulok el. Ezzel elindultak. Már mindenki a maga járműbében ült, amikor befutott, és ezúttal a szó szoros értelmében, hosszú és eszti. – Akció indul! – hallatszott miskei parányi adójában. – Egyes hívja kobrát. Kobra jelentkezzen! – Itt hó, hér? Mi a helyzag? Egyes? Miskelyi szokatlanul idegesen válaszolt. – Óhér, azonnal lépjél ki a vonalból. Hát én a kobrát hívtam. Az egész csapat hallotta, hogy Esztike... – Morizni kezd. – Hát mit akarsz megint a kobrától? Riszálja azt a nagy fenekét, és már oda vagy, érte? Rudit majd megütötte a guta. Úgy üvöltött, mint egy sakál. – Ami végül is nem meglepő, hiszen ez a fedőneve. neve. – Egyes hívja kobrát! Egyes hívja kobrát, kobra jelentkezzen! Itt, Dagi, tesszék, Heves hörgés hallatszott egy ideig, majd heves üvöltés. Ki a technikus? Ez pücü. pücü. jelentkezik. Én vagyok az inspekciós technikus. Baj van? De baj nincs, de kapcsolat sincs. Mi van a vonalakkal? A minden oké, okay. csak... Kobra kért meg, hogy vegyem le az adásból, mert sziklával akart valamit megbeszélni. Itt Kobra, itt Kobra. Kobra jelentkezik. Hát ide figyelj, Kobra. Ezért még számolunk. Ordítoztam, iskély. Most ide figyelj. Abba hagyod a hegyegést a szikláddal, és készülj. Ti kettem fogtok behatolni a központ központi fogadóegységébe. Boka és terminálon mérjetek fel a várható ellenállást. Hanggenerátorokat használjatok, és készüljetek fel kézítusára. Nem tudhatjuk, milyen erőkkel kell számolnunk. Vége? Pici, dagi és hosszú. Pici, dagi és hosszú vétel. Itt a Rosenhügel kommandó. Addig nem lehet jelentkezni té állapotban. Tíz prémium csökkentés. Oké, okay, oké, okay, Sakán. Itt pici, dagi és hosszú. Itt pici, dagi és hosszú jelentkezik. Vétel. Na, így mindjárt más. Ha a kobrai szikla jelenti, hogy a központi fogadóegység hatástalanítva van, Behatoltok az épületbe, és átfésülitek mind a 76 emeletet. Akcióidő 7 perc. Antigravitációs cipő, hang és fénygrán át emeletenként. Kézitussára felkészülni. Időegyeztetés 13.59. A legfeljebb 14.08. Oké, okay, sakál. Vettük. Vége. A gamma kommandó közeledett a célponthoz. A gamma kommandó megérkezett a célponthoz. A gamma kommandó megkezdte a bevetést. Menyus bácsit kis hián a frász törte ki, amikor teljes harci felszerelésben betört kobra és szikla. Hát már azt sem értette a szegény pára, hogy hogyan jutottak át a csipogó éber függögyén. Honnan sejtette volna, hogy a gamma kommandónak szolgálati célból van névre szóló mágneslapocskája az ország valamennyi központjához? Hasra! – üvöltötte kobra, miközben szikla élesre állította a hanggenerátort. Bár ne tette volna. Mert Menyus már kobra felbukkanásától is készen volt. Bözsi néni úgy lapított hason a balsarokban, mint másnapos szendvicsen a sajtszeletke. Pityuka pedig egyébként is üvöltött, mert belegabajodott egy kábelkötekbe az imádott vöcsök űrhajójával. A hanggenerátor hát szóval egy Hatalmas robbanásnak kellett volna felhangzania, egy imitált robbanásnak. Csak hogy valahogy elállítódott a generátor, és a QYXC123 helyett a QYXC124-es program indult be. Semmi, boom. Hanem a veres egy házi zizi dalénekes nő programjának egy részlete. Volt egy koron nekem, szép kicsi segém, de magányt. Az néhány verest és akora mint egy ház, így hallat, így hallat. Az verest és pint mint egy ház, ihaj, hallat, így a későbbi jelentések szerint ez a fegyver a genfi konverciókat is megsérti, embertelen és kegyetlen, és mindenképpen a további általános és egyetemes leszerelési tárgyalások eredményeképpen végleg betiltandó, mert maradandó károsodást okozhat. Az tény, hogy menyus elájult, Bözsi idegösszeroppanást kapott, és pityukát csak Kobra gyengét gondoskodása kímélte meg a súlyosabb következményektől. De tény az is, hogy Kobra és Szikla megnyitották az utat a Rosenhügel fivérek számára, úgyhogy pici, dagi és hosszú elindultak, hogy hét perc alatt átfésüljék az épületkolosszust. Dagi három és fél percet kiésett. Elnézést, parancsnok, de a fésüléseken kívül volt a 65. emeleten egy mosás berakásom is. Na, e ez tartott tovább. Mit lehet erre mondani? Hát mondani a semmit. Csak ordítozni lehet. Mint egy sakál, illetve a sakál. Na, az ordítozott. Hát, szóval értik. Vesztették a drága perceket a hülyeségekkel. Na de, az vesse rájuk az első követ, aki az első bevetésen, az első éles akción nem követel hibákat. A harmadik hullámban újabb fény és hanggránát bevetéssel sikerült ejteni dr. dobazilajos Lajos elnök igazgatót, az éppen nála tartózkodó lantos frigyes biztonsági szolgálatvezetőt és annak helyettesét, a gamma kommandó instruktorát, vagyis csekéségemet. Hát így legalább direkt információhoz juthatunk, mert Menyus bácsi és Bözsi néni semmi használhatót nem tudott mondani. egyre csak azt hajtogatták, hogy... A kicsény volt neki, Most megveres, és akkora mindegy ház. A szép neki, szép neki, a... mi -e szép neki? A pityuka pedig Hát kérem, egy három éves gyerek igazán mondhatna többet is, mint az, hogy kihúztam, kihúztam, kihúztam, kihúztam, kiváncigáltam, sötét lett, U -u -u, ezt is kihúzom. Bú, bú, bú. Hát ez a gyerek mindent ki akar húzni? Hát erre tanítják a bölcsődében. Nagyon jelentős esemény volt az elnök és közeli munkatársainak a foggyulejtése. Így közvetlenül értesülhettünk az eddigi eseményekről, és nem kellett rászorítkozni a különböző sztériumok, a mini, makro, mikro, maxi törgedelmeire. Nos, perceken belül megtudták, hogy 11.00 és 11.15 között eltűnt az A szektorban a C lift pedig a 12. és 13. emelet között. Az eltérítés tényét Bözsénéni az egyetlen közvetlen szemtanú tanúsítja. Meg még, igen, a Bözsénéni tanúsítja. A Bözsénéni által kibocsájtott utaslista alapján a nyolc külföldi, az angol nagykövet és a hét tagúvallon küldöttség mellett Alifben még hárman tartózkodtak. Miskei különleges érzékkel erre a három személyre koncentrálta a figyelmét. Landsteiner Mariska, 63 éves. Lontainé Andor Mimi, 21 éves. Gerda Béla, 31 éves. Biztos, hogy az angol nagykövet volt a terrorakció célpontja? Biztos, hogy a vallon küldöttség volt a terrorakció célpontja? Biztos, hogy az előbbi kettő összefügg egymással? Milyen kapcsolatban van Lontainé és Gerda Béla? Lansteiner Mariska ismerhette-e az angol nagykövetet? Van Andoréknak vallon kapcsolatuk? Ki az a lontai? Miért nem jelentkezik egyetlen szervezet sem a túszok ügyében? Egyetlen, hol vannak a túszok? Van? csupaj jó kérdés. Tigris és óhér, végig kutatni a pincét és a padlást. adtak is akár a parancsot. Hol van kobra? – Ciklával elmentek egy kólát inni a büfébe, – mondta Dagi. – Most? – kérdezte megdöbbenve a sakál. – Hát hogy nyugtatgatta Dagi. – Ma percekkel ezelőtt elmentek. Nehéz időszak következett. Vajon milyen híreket hoz tigris és hóhér? Hát kár volt izgulni. Nem hoztak izgalmas híreket. A pincében és a padláson nem találtak foglyokat. Ördögi kör. Hát, hol vannak a túszok? A központi nagy kompjúter közben ontotta az adatokat. Megérkezett az angol nagykövet életrajzának első három kötete. A Vallon küldöttség három tagjának újraoltási bizonyítványa. Két tag munkaviszony igazolása 2059 és 2063 között. Landsteiner Mariska, 63 éves, első négy házasságából származó hat gyermekének az adatai. A Lontai család vallón kapcsolataira is fényderült. derült. Nem voltak ilyen kapcsolatok. Andor Mimiről pedig kiderült, hogy fehérmájúságban szenved és zaklatja a központ 14. emeletén dolgozó Varjas Bélát. Hát azért erről a hírről később kiderült, hogy rossz indulatú rágalom. Mimike nem fehérmájú, Varjas Béla pedig homoszexuális és nem is dolgozik a központban, csupán egy ügyfél. Egyébként sem a 14. emeleten, hanem a fölcinten. Viszont a Gerda Béla nagy összeggel tartozik Lanzsteiner Mariska albérlőjének. Ha-ha, íme egy lehetséges motívum. Mire aztán ezt a vonalat felgöngyölítették, és kiderült, hogy Gerda adóssága 300 forint, Egyébként is réges régen megadta, és hogy Landsteiner Mariska arbérlője nem más, mint a Hudics Teca, a Gerda Béla mennyasszonya. Addigra Kobra és szikla is visszajöttek. Sakál tajtégzott. Jól esett a kóla, kis madárkáim! kérdezte epésen. Sehogy, mondta kobra. Nem szolgáltak ki bennünket, Tele van a picinke kávézó külföldiekkel, de egy kis bajuszos muksi viszi a prímet, a többiek meg röhögnek rajta. Doktor Dobozinak ugyancsak felszaladt a szemöldöke. Hogy mi külföldiek a kávézóban? Bajuszos viszi a prímet? Hát kik vannak ott? Ellenőrizni! Hóhér, indulj! Adta ki az utasítást, csak áll. No, izgassák csak le magukat? – Nyertek. – Uraim, hölgyeim, akik rájöttek, hogy a vallon küldöttség pusztítja a kávét és a konyakot a presszóban, az angol nagykövet irányításával átveheti nyereményét. – még jó, hogy nem játszottunk kitalálósdit. – De hát hogyan kerültek a kávézóba? Hová lett az expresslift? Na, és Blansteiner, Mariska? És Gerda Béla? És Lontainé Andor Mimi? Csak jóval később derült ki, hogy ők is ott kóláztak és konyakoztak, ugyanis egyikük sem szerette a fekete kávét. Álljába, mézlések és pofonok különbözőek. Miskei? Nagyon szerencsés döntés volt. A központi fogadó egységbe helyezte a Gamma kommandó ideiglenes főhadiszállását, és odavitette doktor Dobozit, a főnökömet lantos Fritzit, és hát persze én is ott tanyáztam. Onnan indultunk végső rohamra, a rejtély utolsó mozaikjainak a kiderítésére. – Nekem tűnt fel először, hát meg is kérdeztem. – Te? – Hol van Fushinoku? – Jé, tényleg, – mondta Rudi. – hol lehet Fushinoku? Hát mindig a kommandóval van együtt. – Nem sokáig töprenghettünk, mert Bözsi néni érkezett nagy hangosan. Ja, – Ja, tessék gyorsan megkeresni! Ja. – Ja, gyorsan, sürgős, sürgős, nem tudják megnyugtatni. A baj lesz, baj lesz, ha már eddig nem lett, akkor majd most lesz. Na de mi történt? képette Rudi és Frici egyszerre. Nekem kavarogtak a gondolataim. Az elnöknek szemmel láthatóan még a gyomra is. Pánik hangulat ülte meg a helyiséget egy gyorsan, gyorsan, égtelenül bőmből, folytatta a bözsinéni. Mi a frász nyavaját kell keresnünk, megmondaná jó asszony. Fakat kirudi. Hát mit, hát? hát a vöcsök hátsó kerekét, mondta indulatosan bözsinéni. istenem, egy őrült, gondolta az elnök. – Megőrültem! – gondolta Miskei. – Ez provokáció! – gondolta Fríci Kelepce! – gondoltam én. – A pityuka vesztett el? – kérdezte a legnagyobb nyugalommal Kobra. – Hát persze, hogy a pityuka! – mondta Bözsi néni. Itt tologatta a vöcsök egész délelőtt. És amikor felkapták és elhorcolták, kiesett a nagy kavarodásban a vöcsök egyik kereke, és a szegény kisfiú most úgy bök mintha nyúznák. – Ó, hát akkor meg kell keresni, – mondtam. – Pici, dagi és hosszú keressetek meg egy picike kis kereket. – Valahova begorulhatott. A keresés megindult. Két-három perc múlva Dagi elbődült. Hát itt micsoda kupi van? A tucatnyi kábel össze-vissza, a felemek kihúzgálva. Na, mit beszélsz? ugrott fel, Friczi. A kábelek vannak kihuzigálva? Na, hát ezek itt mutatott egy asztal mögött is a rokra Dagi. – Aj, azonnal technikust ide! – ordította a frici. – Itt valami bűzlik. Tüsszenten is sem volt időm, már ott termett a kis hajú Miklai az ügyeletről. – Hát azt jól összekutyulta itt valaki! – mondta, miközben gyors mozdulatokkal tett rendet a kábelkáoszban. Hirtelen felvillant a nagy monitoron is a kép. Ha, az Express Lift ellenőrző monitorja. A lift normálisan működött. Most is tele lehetett, mert a földszintre érve áradtak ki belőle az emberek. Elképedve néztük a látványt. Na de még valamit láttunk, helyesebben valakit. Vagy egy jelenséget csupán? Kistermetű volt, talpik feketében is, de a feje is, mintha belenne csavarva valami fekete anyagba, mint egy múmia. Ez az arca sem látszott. A hátán hosszú, fekete tok, kezein fekete kesztyű, a derekán meg kötél. Mászott fel az express lift kötélzetén. Valahol a 12 emeletnél járhatott, illetve mászhatott. Uramisten, ez Fushinoku, mondta Miskei. Így igaz, helyeseltem. De ez nem is lenne baj. Te is látod, amit én? Nem vagyok vak, mondta Rudi ingerülten. Ninjjának öltözött. Remélem tudod, hogy hova mászik. Há, persze. Kiszabadítani a túszokat. De hát nincsenek is fogságban. Hát ez így igaz, de ezt ő nem tudja. Ezért indult nehéz útjára. És most mi lesz? Hogyha már őt megállítani már senki sem tudja. Sok lesz a sebesült? Miért? Mert rengeteg embert fog elverni. Csak azt remélem. Csak azt remélem, hogy nem veszi elő a szamúj rájkardját. az van a hátán abba a fekete feketetokba. Nem hát na álljunk csak meg egy percre, mondtam idegesen. Az világos, hogy a liftet senki sem térítette el. Na de hát az angol nagykövet és a vallon küldöttség mégsem érkezett meg az elnökhöz. Borzasztó nagy hallgatás követte a jól sikerült monológomat. Szinte hallani lehetett, hogy mindenki keményen gondolkodik. Így hát módon volt folytatni. Tudjátok, mi történt? Én megbondom. A nagykövetet és a küldöttséget, mint a vallon küldöttséget térítették el. Csak arra kell rájönnünk, hogy miért, és akkor azt is megtudhatjuk, hogy ki vagy kik követték ezt el. Miskei hallatlan izgalomba jött. Melyik kávézóban vannak most? kérdezte. A tulipános kávézóban mondta Kobra. Ki kell derítenünk, hogy kik vannak még rajtuk kívül a helyiségben. Ki a kivezeti a a szép Tucci. Azt hiszem Köves Hilda a neve, vagy valami hasonló, ami neki csak Tuccinak hívja. Maranyos kislány. A nagy kompjúterbe minden adatot Tucci-ról, adta ki Frici a parancsot. Van vidiszem a helyiségben? Hát az nincs, feleltem. A szakszervezet tiltakozására leszerelték, mert az ellenőrzés lehetősége sértette a dolgozók személyi szabadságát, különös tekintettel a munkaidőre. – Akkor fel kell valakit küldeni, hogy nézzen körül. – Miben jár ez a kislány? – kérdezte Miskely. – Tulipános blúzban. <blues> – Feleltem enyhén pirulva, mert megjelente a képzeletemben az isteni tudcék. – Te miért vagy ilyen ellágyult? – kérdezte Rudi. – Mi ez a tulipános blúz? – Teljesen átlátszó. – Aha. És mit visel alatta Semmit. – Aha. – mondta Rudi ismételten. – Milyen szoknyát visel? – Az is tulipános. – Aha, mondta Rudi. Úgy látszik most, erre van az agya beprogramozva. – Na és az is netán átlátszó? – kérdezte nyomatékosan. – Ó, de mennyire? – mondtam lelkesen. – A legben. Sakál, Sakál hívja sziklát. Sakál hívja sziklát. – Itt a szikla? – Vétel. – Szikla, menj le a pincébe, és félsüld át minden négyzetméterét. De te fel se a nem hívlak. Vége. – Rendben, vettem. Vége. Nem értettük a dolgot. Miért kell pont most sziklának a pincébe mennie? Hogy ne lássa a tulipános cuccit? Hát ez elég messze van tőle, amúgy is. Hát de pillanatok alatt megtudtuk, mert Sakál, vagyis Miskei Rudolf igazgatóparancsnok, Kobrahoz fordult. Kobra, mi van a lábas kezesed alatt? Jóformán semmi, mondta Kobra, anélkül, hogy felnézett volna. Nyilván megszokta az ilyen kérdéseket. Bresszelgette tovább a körmeit. Kobra, te most leveszed a lábas kezesedet, a sisakot, az antigravitációs bakancsot, leteszed az oldaltáskát, és a lehető legkevesebb öltözékben felbígy a tulipántos kávézóba, és körülnézel. Ha magaddal ezt az iratcsomót, akkor azt hiheti mindenki, hogy te is itt dolgozol. Úgy látszik, itt mindenki pucéról jár. Ja, – Jó, és vidd magaddal a mikrorádiót. – Te a hajadba. Na, idíts. Míg Kobra vetkőzött, csak meg kellett kérdeznem Miskéjtől. – Te egyet magyarázzál már meg nekem, légy szíves. – Mit kerest ezt te sziklával a pincében? – Hát ott senki sem lehet. – Hát ezt én is tudom. De ha a szikla meglátja a kobrát polgári körülmények között, rájön a kangörcs, és elszúrhatja az egész akciót. Kobra elkészült? Ránéztem, és megint igazat kellett adnom iskeinek. De ez egy született menedzser. A szikla pedig egy máslista. Képzeljétek el, hogy milyen gondolatok kavarogtak az agyamban, hiszen tudtam, hogy az express liftem megy felfelé kobra, civil öltözékben, csak nem pucéron, fegyvertelenül. És ugyanannak a liftnek a köteli mászik felfelé a mindenre elszánt puszinuku, hátán egy akkora szamuráj karddal, mint egy lámpaoszlop. Ismeretlen terroristákkal körülvéve egy szűk helyiségben a nagykövet és a vallónküldöttség. mi micsoda véráldozat lesz még itt? Ki ér oda először? Kobra vagy fucsinokú? Itt kobra? Itt kobra? Soká jelentkez, Vétel? Itt soká. Jól van, kobra, hallom, odaértél. Hát perce? Jól álcáztam magam. Vannak itt vagy hárman úgy öltözve, mint én? Úgy vetkőzve gondoltam, és még jobban belepirultam. Hát, tulajdonképpen milyen sivár élete van egy zsarunak. A meló, a problémák, a gyönyörű popsik és egyebek, azok mindig másnak jutnak. Elmegyek én, is. És... Na, hoppá, minek menjek el, hogy nekem is gyönyörű popsik jussanak, és ne csak terrorista csoportok, vagy más hasonló borzalmak? Na, nem. Azt hiszem, az lesz a legegyszerűbb, ha egyszerűen leírom kobra és sakál ezt követő párbeszédét. Íme. Zsúf volt a tulipán kávézó. Itt látom a nagykövetet, a vallon itt van a három másik személy is. Egy férfi, egy fiatal nő. Hát utóbbi körülbelül úgy van öltözve, mint én. Ők is részegek. És egy idősebb hölgy, aki színjózan. Ki a hölgy? Valami Blantstein, a Mariska. Így dolgozik a központban. Jól néz körül, drága kobra. Ki van még ott a kávézóban? Csak a Tuci. Mi? Mindenki beseggelt. Csak a Tuci meg a Mariska józan. <kül> <Én> Így igaz. <kül> Az már én is kezdek. Megizadtak egy felesé. Furá, hogy milyen gyorsan a fejbe Riadó, megrohamozzuk a tulipános kávézót. Elfogni Tocit és Lannsteiner Mariskát. Ők térítették el a nagykövetet és a vallon küldöttséget. Figyelmeztessétek a kobrát, hogy vegyen fel valamit, mielőtt a szikla odaér, mert különben... Az akció nem sikerült. Először is Fuccinoku előbb ért oda. Összeverte az egész társaságot, majd begöngyölte egy szőnyekbe, átkötötte és plecipelte a központ haljába. Ott feküdtek tizenkét percig eszméletlenül. Másodszorra Tucci és Lansteiner Mariska a verekedés kezdetén egy liften megszöktek. Aztán a cikla előbb ért oda, mint számítottunk rá. <há> Meglátta kobrát úgy, ahogy volt, és miután egy nagyot hördült, felkapta és elrohant vele. Úgy cipelte, mint ős ember az ős feleségét. Éppen bunkó nem volt nála, és nem a fajánál fogva húzigálta. Tizenkét perc elteltével a nagykövet és a vallon küldöttség magához tért. Hát, ez csak idézőjelben jelenthetem ki, hiszen istentelenül be voltak rúgva. Az elnök zsenialitásának köszönhető végül is a happy end. A központ express szolgálata elvitte a vallon küldöttséget, mint darab árut a szállodába, a nagykövetet pedig a nagykövetségre. Na, búcsüccset, nem is lett ebből nemzetközi bonyodalom. Fél órába sem telt viszont, hogy Landsteiner Mariska és Tucci, vagyis Köves Hilda a biztonsági szolgálat kezeiben voltak. <hül> – A nagy kompjúter is megadta a magyarázatot erre az ocsmány büntetre. Na, fölgassák csak meg, hogy mit jelentett a nagy kompjúter adatbázise? Landsteiner Mariska, 63 éves. Landsteiner Manó, anyja Mathilde von Großterkrach. Szélsőséges, nacionalista flamandzárdában nevelkedett Genben. Apja a szeparatista Gróze-Rumli-Flamand mozgalom ideológusa volt, mint emigráns. Nevét a későbbiek során Manu van der Landsteine re változtatta. Tizenhárom évet töltött különböző belga börtönökben. Egyetlen fennmaradt műve, veszzenek a vallom patkányok. Megjelent három példányban. Amiből kettő a megjelenés napján elveszett. Az utolsó példányt az unokájára bízta. Na, most figyeljenek jól, most jön a csemege. Köves Matild alias Tutzi, 21 éves. Apja ismeretlen, anyja köves Rosália, nagyapja Mannó van der Lahnstein – Hát persze. – Tucci, Landsteiner unoka. Valaki már az anya tejjel szívta magába a Vallon gyűlöletet és megesküdött, igaz táviratilag, a nagypapája halálos ágyánál, hogy ő bosszút fog állni. Hát az mondjuk senki előse volt világos, hogy mit kellett megbosszulnia, de hát a vendetta sok esetben egy kis ödös. Nos hát így történt, hogy nagymama és unokája, miután megtudták, hogy vallonkürdőtség érkezik a központba, ördögi tervet eszeltek ki. Tudzi, aki a tulipános kávézó kezelője, a vallon küldöttség érkezésekor a főbejáratnál várakozott, a már említett tulipános blúzában, szoknyájában, és a küldöttség a nagykövettel együtt egy emberként követte. Ott, a kávézóban, áll, vagyis nem vizezett konyakkal itatta le őket. Aha. Ez is az ördögi terv része volt? A nagymama jelenléte természetesen nem volt véletlen. A másik két utas az lehetett volna bárki. Minden esetre ők is jól berúghattak. A cél egy vallonokat becsmérlő nyilatkozat aláírása lett volna, amire már szerencsére, illetve a gamma kommandónak hála, nem kerülhetett sor. A gamma kommandó a munkáját elvégezte. A Landsteiner hölgyektől eltekintve, tulajdonképpen mindenki hol járt. Az elnök megúszott egy nemzetközi botrányt. Miskei, mint a gamma parancsnoka, rengeteg tapasztalatra tetszett. Puccsinukú, akkor bunyózott, mint még soha. Szikla és kobra, meg... Na jó, ezt most hagyjuk. Ja, Ruditól hallottam, hogy nagyon összemelegedett az elnökkel. Távozások előtt még azzal is előhozakodott az elnök, hogy vajon Miskely tudja-e, hogy minek a központja ez a központ? <gül> Miskely fulladozott a röhögéstől. Hogy ilyen humora legyen valakinek? Bár, bár sok ilyen vezetőnk lenne! – tette még hozzá. – Elvonulunk! – adta ki a parancsot Sakál. Elvonultak. Csak nem minden részletre fényderült e szövevényes ügyben. Már csak azt lenne jól tudni... Mikor lesz penótos bukta.